І ця непевність усе більше і більше непокоїла і тривожила Оксану. То їй здавалося, що війна триватиме довго-довго, цілими роками. То вважався бугун, постріляний, порубаний, укритий червоною китайкою. Найтяжчі були ночі. У день за роботою з бабою Югою чи з Оленою Оксана не почувала себе такою самотньою такою нещасною, як уночі, коли кінчалися щоденні турботи і у хаті, в саду, і на подвір'ї, ставало тихо-тихо. Оксана не чула, як у саду заливалися солов'ї, як мрійно шепотіли тополі, як тиховійний вітер дихав пахощами буйно розквітлих трояд. Вона відчувала тільки гнітючу нудьгу і страшну зловорожу тишу. Занадто важкими здавалися їй буйні її коси. немовби чужим, помертвілим і млявим було все тіло. І така пекуча, така нестерпна була нудьга, що інколи з непереможною силою тягнуло Оксану кудись іти. Їхати. Однаково куди, аби тільки не відчувати пекучою нудьги, не чекати щодня, що хвилини якоїсь страшної, неминучої, невблаганної біди. Але коли сходило сонце і день тисячами голосів, тисячами дрібних турбот, не би кудись відганяв страшні примари тяжкої безсонної ночі, Оксана ніби заспокоювалася. Вона працювала вдома, навідувалася до шпиталів, вигадувала все нові нові, навіть навідкладні роботи і все частіше і частіше ходити разом з Оленою до церкви. Треба б нам, сестру, якось до Києва, на Прощу зібратися, сказала якось Оксані Олена. Помолимося святим угодникам, відговіємося. А як же тут? Як же старі з тимком? запитала Оксана, але серце їй забилося швидко-швидко до Києва. Напрощу, помолитися за нього, поставити свічку, може, хоч трохи на серці полегшає. «А як же тут? А що, коли від Івана буде якась звістка? Ні, не можна напрощу, треба чекати тут», вирішила Оксана і сказала Олені, що треба трохи заждати. І знову минали в напруженому чеканні Одноманітні дні Тягнулися без кінця Страшні, зловорожі, безсонні ночі Аж ось, наче грім ударила звістка Орда повертається Хмельницький в полоні Орда зрадила козаків Король погромив усе військо козацьке І справді, незабаром прийшла Орда і казали, багато людей погнали у Ясир. Але під Вінницею якось минулося щасливо. Сумніву не було. Козацьке військо погромлене. А коли військо погромлене, Іван теж загинув. З розпачем думала і боялася собі повірити Оксана. Загинув. Знов прийдуть пани. Знов... Чарнецький? Та невже ж таки Іван загинув? Буде ж, повинна ж бути, якась звістка. Тепер тільки чеканням цієї страшної звістки їй жила Оксана. Здавалося, прилетиться чорна ця неминуча звістка, і тої ж хвилини порветься останній зв'язок Оксани з життям. Але минали дні, тижні, звістки все не було. Натомість почали гомоніти люди, що під Берестечком король погромив не все військо козацьке, що ледве чи не половина всього козацтва врятувалася і відступає, і що ведете військо, наказний гетьман Іван Богун, полковник Вінницький. Дід Андрій, Баба Ївга, Варка, Тимко – всі були певні, що чутка про Богунове гетьманство правдива що тільки йому, богунові, й могло віддати козацтво гетьманську булаву в цей страшний час. Оксана боялася вірити. Серце їй билося радощами, гордощами, а думка чомусь уперто допитувалася, чи правда ж, чи правда ж. Аж ось богун з'явився під самою вінницею. Казали, що військо козацьке стоїть під білою церквою, а він сам з невеликим загоном їздить по всій Братсвині, набирає нове військо і за день-два стане у Вінниці. Але минув цілий тиждень, богуна не було. Щодня проходили повз місто все нові й нові загони повстанців. Здавалося, всі, хто здатний був воювати, рушили з Богнового наказу під Білу церкву. Дивно якось, дід Андрій. Якщо Іван Гетьман. «Чого ж би йому їздити по Братславщині, коли військова таборилася під Білою церквою? Якщо ж він не гетьман і справді десь недалеко, чому не заверне хоч на півдня додому?» Дідові сумніви розвіяв Тимко з кількома хлопцями. Він роздобув коней і крадькома подався одного ранку до батька, що стояв за Тимковими відомостями, що стільки за милю від міста. Повернувся Тимко надвечір. Такий веселий і життєрадісний, що дід ледве примусив себе спитати суворо і погрозливо. «Но знов цілий день волочився. До батька їздив». «Що? Що ти кажеш?» схвильовано запитали Оксана і баба Юга. «Їздив до батька. То виходить зовсім не він. То якийсь другий козак. А всі кажуть «богун». І сам він себе «богуном» називає». А як довідався, що я богуненко, дуже зрадів. сказав, що я зовсім, ну зовсім такий, як батько. І ще казав, що таких, як він, Богунів, тепер сила селена по всій Україні. А що справжній Богун, тепер справді гетьман і справді стоїть з усім військом під Білою Церквою. Ой, а може, а може збрехав той козак? Може, не знає? Запитала Оксана. О, не знає. Та він сам із батьком під берестечком був і греблі через пляшову гатив. Які греблі?» Тимко, плутаючись від захоплення, довго розповідав про відступ козацького війська. Оксана слухала, розпитувала, але раптом немов би отруєна стріла вдарила її у серце. «А що, як і той гетьман, такий самий, не справжній, як і козак, що його бачив Тимко?» І так отруїла ця думка, змучене Оксанине серце, такою пекучою, нестерпною здалася непевність, незрозумілість, неясність усього, що було Оксані відомо про Богуна, такими страшними були наступні дні й ночі, що Оксана не могла вже далі терпіти і сама запропонувала Олені йти вдвох на прощу до Києва. Може, Дорогою про щось певніше довідаюся. Може, справді, Богун у Білій церкві, гадала Оксана, і вже не могла чекати жодного дня. Не розуміла і не слухала дідових і бабиних застережень. Найупертіше відраджував дід Андрій. Він казав, що по шляхах тепер неспокійно, що тільки на цими днями наскочив на липовець Чамбул татарський, що нарешті це а гріх перед Богом і чоловіком без потреби наражатися на небезпеку, але ніщо вже не могло затримати Оксану. Другого ж дня вирушили вони з Оленою вкупі з юрбою інших прочан. Перший день Оксана нічого не помічала, нічого не відчувала, крім заспокоєння і радості, що в неї вже є мета. Що вже не буде мук і безсонних ночей. Увечері, у придорожній корчмі, дуже стомлена, вона швидко заснула і міцно стала всю ніч. На ранок, коли прочани знову рушили в далеку дорогу, зеленим, свіжим від срібної роси шляхом, Оксана відчула таку бадьорість, таку весняну, безмежну радість, що страшне недавнє минуле здалося їй півзабутим. Далеким сном. З насолодою ступала вона босими ногами по зеленій траві, глибоко вбирала в себе свіже повітря, без країх полів, і мріяла. І очі її тепер були такі ж глибокі, такі ж спокійні, світлі, як неосяжна глибінь блакитного неба. Ночувати спинилися в якомусь селі. Оксані снилася втеча з-під Горецького замку. Місячна ніч, швидкі, як вітер, козацькі коні. Вона прокинулась, не би хтось легенько її штовхнув. У хаті було повно диму. «Пожежа!» – закричала Оксана. «Пожежа!» – вибігла всі, і потім на двір було світло немов день. Горіли сусідні хати, клуні, ривла худоба, десь перелякано скрикували і, не би, стогнали люди. У дворі, як і в хаті, теж не було нікого – «Пожежа!» – скрикнула знуло Оксана і вихопилася через перелаз на вулицю. Яскраву сліпучим снопом спалахнула стріха сусідньої хати. На вулиці...